az sem bűn, hogy mindig jó létben terpeszkedtél, és hogy önző vénember vagy, ki soha senkiért nem tettél semmit. Nincs is könnyű dolgod, amióta kegyétől függ állásod, lakásod, kenyered. Hány révai, Srudas rudas László rád műfogát, még jó, hogy krónikus karrierista vagy, s hogy nincsen kormány, melyette rögtön meg nem támogatsz.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 A hallgatóság ébred, te meg csíkos nadrágocskádban gyorsan a pártpáholy elé szaladt. hadd lássák, hogy fürge vagy még, és mélyen meghajtod talpnyalástól elgörbült hátadat.